Цілу ніч пробув тут сам один без охорони і слух, не взявши з собою зброї, не подбавши заздалегідь про якийсь дах над головою. Очі його цілу ніч вбирали мерехтіння безлічі зірок, що його він сприймав за послання далеких богів, оборонців небесного простору і всього під ним сущого. А отже, і його а спаків, край і люд, а внутрішній зір напружено зосереджено, Дошукувався того, заради чого Аспак сюди прийшов перед смерком. На горі всіх предків йому мало явитися осяяння чи видво чи озвучене слово, якийсь виразний, зрозумілий знак, вказівка для подальшого його вчинку. Так сталося вперше, відколи Аспак повелював своїм людям, що йому знадобилися чиясь допомога, поради, підказка. Досі він давав раду собі людові самотужки. Але досі доля не ставила перед ним такої незвичної необхідності зробити вибір, від якого залежить надто багато. Досі для Аспака не існувало несподіванок чи запитань, на які він не годен був дати відповідь. Тепер такий час на спів. його вождів, які повеливали гнамінами, так звався Люд, а спак був дванадцятий. До нього тут правили одинадцять спаків. Ще з що й не усвідомивши власне майбутнє призначення бути вождем, він з побільшеною допитливістю спостерігав за поведінкою людей, серед яких жив. Рано звідав усе, чим людина відрізняється від решти світу, мав досить яскравих нагод бачити справжнє неприховане обличчя щирості й підлості, справедливості й сваволі. Вірності і зради, дружби ворожнечі, любові і ненависті, шляхетності і ницості, доброти і підступності, поваги і пихатості. Батько навчав його примудрощію повирювати людям, передавав звичай династії, возведені в ранг неоскаружуваності. Бо так було завжди, відколи є юрба і є над нею зверхник. І слово та вчинок зверхника – найвищий закон, освячений великими предками. Слухаючи батькові настанови уроки, Аспак проте сам придивлявся до всього і саме з собою міркував. Гаразд, є вождь і є юрба, є закон для вождя і закон для простолюду. Але чому ж тоді серед простолюду, де всі однаково нижчі від вождя, а отже, і рівню своїй нищості коїться дивні речі чому той, у кого більше гуама, не потісниться і не дасть притулку безпритульному? І чому власник вогню так неохоче ділиться ним із тим, у кого в Гуамі вогонь згас? І чому дебеліший і горластіший завжди відхоплює ласіший шмат? Від туші забитого Абагави. І чому одні шанують вождя без надмірного упадання, а другі мало не цілують йому ноги? І невже так воно й має бути, якщо може бути інакше, як між справді рівними, хоча й нижчими? Утім нагнаміни жили собі поволеньки і не переймалися думками, що обсідали молоду й красиву голову Аспака? дванадцятого в династії правителів, наступного їхнього вождя. У лісах довкола гори всіх предків не вибувало охочої до розмноження, бо тепле літо тривало цілий рік, всілякої звірини, дрібної більшої, полохливої такої, що сама на перелякуна будь-кого. Отож, нгнаміни час від часу влаштовували мисливські походи, всяк раз мірюючи вернутися до своїх гуам, неодмінно з найбільшим, найвдальшим здобутком – тушею забитого Аабагави. М'яса Аабагави в разі успішного полювання вистачало надовго. У річках і озерах краю водилося безліч мумбри. Аби її спіймати, варто лише не лінуватися. І Аспак, хоч і належав до династії вождів, Тих цим від батька приставав до ватаги однолітків і випливав з ними на річкову Бистрінь чи надзеркальне озерне Плесо, і боги щедро винагороджували їхнє гуртове старання. З-поміж тієї ватаги Аспак Подумка вибирав собі майбутніх воїнів, охоронців, прислужників, і згодом, уже ставши правителем, у жодному з них не розчарувався. Вони замінили з собою попередніх воїнів, охоронців і прислушників Єдиний, хто перейшов йому у спадок,